Medborgarhetsrörelsen är jag som sagt väldigt ny och medborgarhetsrörelsen har ju, har ju ett väldigt brett program När det gäller rättssäkerhet, rättssäkerhetsfrågor Vi har en 13 olika punkter här Det är kanske det viktigaste avsaken av författningen dåligt Men för att avbryta dig där innan du räter, ja. räknar upp det där? Ja. Menar du att det behövs en närradion för att driva de här frågorna? Det här är ju bara demokratin Jag tror att närradion mm. är ett väldigt bra medium för att... Få komma till tals med såna här frågor därför att eh, Det är alltså svårt att komma ut i radio och tv och svårt att komma ut i dagspress och övrig, övrig press Med såna här frågor De är väl Kanske Tycker man sma, smala program och, och eh, ofta tar man ju upp kanske Problem och eller förslag till lösningar på problemen. Eh, jag tror att det är eh, Som sagt det är inte alltid så lätt att få in såna här artiklar och uh, insändare i tidningar utan uh, då är väl närradion tror jag ett bra medium en fråga som jag själv har drivit lite grann här sista tiden i några närradioprogram är ju det frågan om utfrysning på arbetsplatser det att människor som uh, råkar ser saker och ting som de kanske inte tycker är så riktiga gör anmärkningar på detta och sedan så själva råkar i, i problem. Vi får kanske anledning att återkomma till det lite senare, men det är väl den frågan som jag då har drivit och den har varit väldigt svår att få gehör för i pressen. Så du menar att principiellt viktiga rättssäkerhetsfrågor idag är inte lätt att ventilera i vanliga massmedia? Nej, det kan man nog säga och i varje fall verkar det väl som att eh, debatterna väldigt ofta stannar av väldigt snabbt. Det, det tas upp eh, olika frågor eller olika fall men eh, man eh, driver dem inte vidare. Det är folk är inte lika envisa som man var i Frankrike på 1800-talet när Zola drev Fussaffären i 12 år. Man är inte lika envis som man var i USA när man drev Watergate-affären i fyra år. Här tar man upp frågorna men sen på något vis så liksom går luften ur debattörerna eller ur journalisterna eller tidningsledningarna och ärendena. Liksom läggs till handlingarna bara utan att det har blivit någon lösning på problemen. Så när det gäller att komma till åtgärder och komma ut med förslag på åtgärder? för räcker det inte varje månad med det till och där, eller där du ser när Arden har en uppgift. Ja, jag tror att man kan säga det när det gäller de vissa sådana frågor som man eh, kanske har tyckt varit kontroversiella eller svåra eller där man då har officiellt sett en uppfattning att eh, så här är det. Vi har inte den här typen av problem i Sverige och då. Kan man heller inte skriva om dem, men så vet man ändå att de problemen finns där. Och mm. man talar om dem kanske man och man emellan, men det är svårt att, svårt att komma ut med dem, och mm. jag tror att närvaro kan vara ett medium. Ja, mm. det där upplever jag precis lik likadant med många frågor, att det finns frågor som debatteras man och man emellan. Mm. Men när det gäller att komma ut med de frågorna i massmedia då är det precis som docket läggs på. Och det där är ju en fruktansvärt fara för vår demokrati egentligen. För när man tittar vad som ventileras i tidningarna, vad som då som får utrymme i, i, i massmedia och tv och radio, de frågorna som diskuteras där, det är ju ofta pseudofrågor. Det är sådana här som en, ja, egentligen har mindre värde man tittar, Om man egentligen skulle prioritera de frågorna, spalta upp dem, titta på dem, skriva ner alla frågor som finns, alla frågeställningar som finns. Och sen titta vilka som verkligen diskuteras mm. i massmedia. Men Guller, det är väl så också att de här som skriver i tidningar, det är alltså utbildade journalister. Professionella är... tyckare menar du? Nej, ja, men de i alla fall en utbildning. vad Då är frågan är, är den utbildningen lika bra som den som var unga får i skolan, så kan man ju betacka sig. Mm. Ska vi höra om den lyssnare som är på tråden har några ja. silpunkter på det här? Eh, vi har 488150 som är ledig Och vi tar in 392080, hallå Hallå? Ja, hallå? ja Har vi någon lyssnare? Ja. Hallå? Hej, Hej, hör du oss? Hör du oss? Ja, Hej. jag heter Kalle på men och jag är en av de mesta i den här branschen Ja, det har jag hört för. Ja. Välkommen Kalle. Hej Kalle. Ja, då, jag har testat mycket med det här. Med, men jag tycker att du ska dra lite historik på det därför att det här 70... Jag skrev här, det, det, det blir ju alltså då 79 då. Ja. Ja men det började ju långt innan. Nej. Du vet det. Nej, det började den första sändningen som var det var för att sända den med fritidsfiskarna som sände den om man inte min s fel. Ja, men men men alltså du du går ordentligt efter det det som du blev sanktionerat. På. Nej, ni tänker på att att radio tv jag och, och jag vet att du ringde då till den där lilla studion Ljusen, vi hade följt på Odengatan och sen uppe upp på, vad heter Fjällgrön? Inte Fjällgatan, ja du vet vad heter, Kornegatan. Ja, inte. nej men 19, det du kallade för Radio 88, det var så kallad Piraterradion. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, jag vet. Sen 1979 med starten 29:e i fjärde, eller femte, mm. då var äh, fiskarna ute första gången, allra första programmet. Mm. Jo ja, men då där, Då blev det sanktionerat av staten. Ja, då hade riksdagen tagit beslut va? Beslut, ja. Och eh, Televerket hade då fixat till den första studie. det här som, när Bjurström hade sin... Eh, då var det inte riktigt sanktionerat. Ja, nu var det väl så att det var Anders Bjurström och några stycken till va? Ja. Som höll på att sända på den här illegala 88 ja. sändaren va? Radio 88 som kallar han för. Och det finns ju också en del dag som sänder på 105 MHz Ja, ja, Jag ja, ja det behöver inte bli som just nu Utifrån fastighetskort Nej, men det var bara det att jag ville ha lite historik om det där Och, och, och, och sen är det ju det att sen Sen var det ju äh, minister äh, Wikström då, va? Mm. Jan Ekvikström som startade som, upp där äh, som sa det, att det skulle fortsätta. Han väckte intresset och fick det upp till riksdagen, ja. Ja, och, och, och, och hans avsikt var ju fullständigt klar att det skulle bli ett talrör för um, frikyrkor. Småföretagare, eller föreningar? Ja. och frikyrkor. Ja, och, och småföreningar. Ja, men det var inte meningen att det skulle bli någonting eh, politiskt vid forum inte. Mm. Eh, hör nu vad jag sa. Ja, jag hör jag, hörde. jag sa ett politiskt frit forum, det var ja. inte Lars Melinga. Nej men han sa så här, han från Folkpartiet så sa att det skulle vara ett språkurrör för småföreningar och skulle bli deras ja, då ja, ja, ja, Kan det vänta lyssna ja, på ja, mig. Ja, ja. Lyssna på mig. Och det skulle bli deras då dub För att lättare och billigare kunna komma ut med sitt budskap. Ja, ja, ja, Och det skulle det skulle vara religiösa föreningar, och det skulle ja. politiska partier som fick rätt att sända på den här äh, sändningen. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. du politiska ja. partier? Ja, ja. det vet vi inte kappen av meningen var. Jo, det ja, var det. Därför att Herr äh, Palme har varit livrädd ända sedan Radio Nord fanns. Ja, men... att det skulle bli, eh, äh, nu det för att det skulle kunna bli ett talrör en en en radio så skulle kunna sända ut politiska budskap och och, och och detta har ju på sätt och vis också stoppats genom att vissa föreningar har stoppats så vissa föreningar som skulle ha stoppat dem har inte stoppat men men och då är tråkigt att, att inte det här i representativt den här panelen som ni har där nere därför att jag skulle gärna vilja ha till exempel frågat ut någon i Radio Klara och, och sånt för att de har ju så oerhört politiska vinklade program och andra som har politiska vinklade program de får på skallen men nu nu är fullständigt neutral som du är, så, så nu kan vi lämna det problemet utan sen har jag skrivit upp här det var synnerligen tråkigt att inte jag fylla om nya dimensioner. för det var ett nattprogram som var väldigt trevligt Det. Men, det är pengarna som gör det. Ja, och och och då, då måste du tala om då nu. Det var meningen att du skulle intervjua mig, men nu intervjuar jag dig. Varför varför höjdes avgiften så enormt då? För förut så så gick det tydligen först på styret för alla förädlningar sällan. Ja. Varför avgifter höjdes? Det ja. för administrationen utökades i vanlig ålder. Ja, det gör det. Ja, men snacka nu du. Ja, men jag kan tala om för att säga att 1961, då började alltså Radio Nord, va? Och det var då som Palme blev rädd för att det skulle komma ut en, ja, massa, ja, ja, ja, ja. en massa politik. Och det var därför han stängde av den genom att säga att det var olagliga sändningar. Ja. Men, men nu snackade st han om viksterns radio. Och sen höjdes alltså plötsligt avgivna på nattsnivet. Ja, det är alltså Televerket och när radioföreningen, så att säga, som kräver ut en massa pengar. Mm. Mm. Så ligger det till. Ja, och och, och och det finns en förening som jag hoppas någon har hört på mig, som jag hade mycket nöje av. Och de hade vist någon eh, nattsändning någon gång. Och de hade allt mellan. Volvo 1 eller Mellan 1 och 2 jag hörde på dem, de heter Samsnärradio och de hade idrottsföreningar de hade en trevlig gammal boxare som som snackar som man skrattar ihjäl sig och, kom du ihåg dem? Hallå? Ja, jag kommer ihåg, jag lyssnar på det ja. eh, Samsnärradio och de, de var slut många har slut de har inte råd en gång med dagssändningar de enda som har råd Det är kyrkorna och det är ju vikslens äh, idé att det var ju bara kyrkorna som skulle ha råd till det här. Men det är väl därför att de snyter tusennappar ur, ur näsan på, på sin, sin församlingsfolk? Ja det, det, det, det, det är ju inte sant, men jag menar det här är inget, det är inte meningen förstår ni att vara ett fritt språkklart för någon, för, för det är de livsrädda äh, för. Och, och när, när de har intervjuat folk i, i Skriken... Nej, det är inte. Ja, men Kalle... Ja, när de har intervjuat folk, i, i, alltså verkliga i, redaktörer och så, i, så i, och frågar de sen närvaro av dem. Ja, ja, ja, det är ju sådana här insändaravdelningar. Sådär säger de, insändaravdelningar ja jag anser att nattställningar som vissa föreningar har haft med, med telefonvektori har en stor betydelse för ensamma människor. Vad säger ni om det i panelen? Ja, jag för mig en del vet ju att här finns ju flera stycken som eh, man rent av har räddat till livet där för att det har en kolossal stor social betydelse. Nu kan också vara för att Vägarman har anlänt att sitta inne i studion från Radio Kristina. Vill du fråga mig om någonting för att eh, jag ska släppa sig en någon annan lus men jag kan återkomma till? Ja. Jag, jag tänkte bara sätta lite sprutt på debatten. Ja, Det är sprutt då. <laughs> ja. då kan jag tala om att båda linjerna är upptagna så att ingen, det är ingen delen i ringen. Fråga linjer. mig nu då om någonting. Ja, vad ska jag fråga Kalle på Krångsholm om i studion. Han har varit med från början, eller hur Vägarman? Ja, han har varit med från början. Hej, Kalle. Ja, hej. Det var ja, ju. Vad tycker du att det här har en kulturell betydelse, en en en, en mänsklig betydelse, det här med tillvänterikprogrammen? Ja, helt klart. Det får ja. vi bevisa varje gång vi sätter igång dessa program. Och, och, och jag har ju, jag såg inte dig senast i natt, att förrän att nåt så, att jag såg att det har en tidningen står betydelse mm. för uh, människor. Mm. Ja, och uh, att ni är, i speciellt er beredning, så har ni alltid behandlat andra mycket skuldsans och och dom har prata lite grann och sen har ni tunnat bort det hela och då är läkare kul igen då är lyckliga. I i i i i i ja det är väl kanske ja, ja. så att, att dessa förbindningar med telefonväg tillhör sedan, de, de har en sinneligan stor betydelse och och det var ju mycket mycket sällsynt att, att någon med den från Maranatha inte i idé och så skulle jag säga det att Maranatha, de har ju så många många program de har aldrig ett program med telefonväxtning ingen får ringa upp och fråga någon gång Tyssen? Ja det är ju för det är så värdefullt att man kan få sitta och svara på frågor som får ja, har Jag hoppas att Daniel Inten eller någon av andra proselyter får på mig nu. därför att jag är nog den enda som någonsin har kommit fram en direktsändning till Maranata och det berodde på att eh, Jag tog upp äh, den här skolfrågan och jag hade vissa information om det. Så kom kom in i en dx och talade med Arne Einsen direkt. Men men det, det, annars så släpper dem aldrig in i någon. Och det gör inte Kyrkradion, det gör inte Röstrand och det gör inte i Philadelphia. Men det gör vi här nu. Förlåt. Ja, men det gör vi här nu, så nu, nu är det så många som sitter jag Har du ingenting att fråga de som sitter här också? Finns det ingen från Philadelphia där? Mm. Nej, dessvärre. Nej, det mm. är inte från Philadelphia, det är ju från Sanctologerna som sitter här. Men ni förstår att jag anser att just de här nattvekteriksprogrammen har sinnerliga stora social betydelse. Ska vi höra av flera av våra lyssnare också, vilket ja, som du? Ja, och nu har jag, hoppas jag, att jag har satt lite sprott på det här. Ja, ja, det hade du gjort. Ja, hade ja, hade tack ska du ha. Kommer jag om ett par timmar. Hejdå. tack till Ja, det var Kalle på Kungsholmen det, som la av 39 20 -80. Men på 4881. 50, och har en annan ringt och samtidigt så ringer det på en annan. Så båda telefonerna just nu upptagna. Hallå vem där? Ja det är Stefan Olsson. Vad sa du? Stefan Olsson. Stefan Olsson? Ja. Jaha, lever du? Jo då. Den första samtal jag ringde någonsin, det var Ny Moral. Och det var väl en förening som var ganska kortlivat tror jag. Jaha. Kommer du ihåg den? Ny Moral? Ja inte talats om den. Det gör inte. Nej. Men... Aha. Och eh, jag tycker det är jättekul att ni har eh, samlats här nu ikväll och eh, får ha Liksom gemenskap För att det, det är ju så viktigt för Jag vill på, liksom inflika här med förra Kalle här på Kungsholmen att eh, Det är väldigt viktigt här att eh, Få yttrastigheten va, slippa musik och sådär va För att, eh, Där sa du en sak Stefan, vi har inte spelat en gamla fångplatta än Och klockan är fem minuter över, över ett Ja men det beror på vad man spelar också, du kan inte Nu är det här eh, Rockradion de har på morgonen, vad fan nu heter det, Stockholm Radio, vad heter det? Ja, Radio Stockholm Det är ju skandal, det är ju bara, bara en <tryck> Från morgon till, ja, till efter, på eftermiddagen var så folk tröttnar va Inget tal, det bara sådana här korta nyheter mitt emellan Så folk slår ju ifrån det, ingen... Jag, jag tror inte ens ens... U U U U Masin själv lyssnar på det där skitet alltså Och den här... Den här andra gruppen du som sitter varje morgon Men jag skulle ha fråga er om här i... Guld, guldby och Fresco Vekeman och till andra allihop här nu Det viktigaste än saker, det är det här med äh, yttrandefriheten att, eh, ni har ju, ni får ju inte heller, hallå? Jaja, vi lyssnar. vill lyssnar lyssna med spänt intresse. Vi skorrar lite. Jaha. Mm. Jaha. Ja okej, okay. eh, det här med ytrandefriheten va? För att, det var ju kallt inne på den här nu alldeles musen också, där att, eh, Olof Palme tog bort eh, Radio Norden av Mikorczak. Då tog där ute på vår tjor, utanför, sa han utan, Att eh, det var liksom obekvämt då för Socialdemokraterna. Och Socialdemokraterna ville ju inte heller ha närradio. Det vet ni hur långt va? Ja, men jag kan jag tala om för en sak här. att eh, när, när Radio Nord startade 61, då plockade Palme bort, så att säga, eller Socialdemokraterna plockade bort den sändaren på ett effektivt sätt genom att säga att det var rädda för reklamen. Mm. Men eh, jag tror att de med var rädda för att de kom ut i politisk budskap Men det kom du de aldrig ut på Radio Nord Nej precis, det är väl komma fram till Ja, sen, sen kom du fram här nu när När Janne erik Wikström väckte det här förslaget Att eh, detta med radio skulle vara en ökad eh, Utökad yttrandefrihet Mm, precis Och det har det kanske blivit också För att det har kommit med massa slå föreningar Eller föreningar överhuvudtaget att kunna yttra sitt Eh uh, sitter ju här och åsätta hakan Vad håller hon med att vänta på? Jag väntar ska du förra. Han sitter här och sätter hakan så ser det inte ut. Han har ligget på hela natten natt Och oh, Jag hörde och han i nattsändningarna att det var ju en skit som hade sovnat med lurarna hon fasta fråta lurarna så löst. Nej, jag ska bara ställa, ställa en direkt fråga till Vegarvan. Jag förstår du, för att jag tycker den är så pass viktig. Så bara visa ungefär vad när radion har betytt för, för Krishna och kanske också för andra föreningar. Jo oh, visst. Att de, de springer i sina lakan som man själv säger på stan och folk kan bli rädda när de tjovar och harsar med sin musik och såhär. Men det kommer här. ut i alla fall. Men det är när de kommer på den radio och får möta dem så att säga öra mot öra va? Mm. Eller från mun till öra, alltså. Precis. Och då får de, alltså är det sådana, är, är, är, är det svenska killar? Vi tror de var eh, indier eller någonting sånt här med att de är klädda på sitt sätt i sin typ av uniform. En sån väggar va? Ja, ungefär. Så ha, har jag fel eller vad Ja, jag var ungefär rätt, ja, va? Ja. Det var ungefär va? Men det har ni också fått fler typer av medlemmar och större... Ja, det låter som, som de inne i studion skorrar. Ja, jag märker det också. Jag vet inte vad det är för någonting. Du, för du hörs rätt, men inte eh, de som sitter inne i studion. Det kanske beror på att se på, eller så Olof Palme avlöser några samtal. Nej, nej. Eh, jag märker... <laughs> Stefan? Ja? Jag kanske det är av att höra vad det, när det har betytt, vad det har förändrat de andra föreningarna. Jag tänkte komma från, från uh, olika organisationer. Jag kan börja med er då. Vad har det betytt för er? Jaha, jag hade tänkt att ställa frågan till Narko, någon jag förstås. Ja, jag tar, <laughs> för att komma ja, undan jag tycker, ja okej okay, jag kan i alla fall jag kan kort då alltså. först. Ja, för att det är, det är många kort. som ligger på och vill komma in Nej, men, det, vi nämnde det här med det här är Krishna och de vita lakan har det där och det där är ju rätt så vanligt när det finns någonting en ny företeelse i ett samhälle som är lite annorlunda, lite avvikande på något sätt, då hänger man upp så vid just det här med det avvikande och tittar inte längre och lite grann är det väl så med Scientologikyrkan och Scientologer också, det är någonting som är lite annorlunda Och därför så har det varit väldigt, väldigt värdefullt för oss att ha nära radion. Därför att vi kan då komma i direktkontakt och tala om vilka idéer vi har. Och de märker ju människorna som lyssnar att det är inte alls något särskilt konstigt med det du, där. Det du menar Gullivir. Gullivir, du menar med andra ord att det är lite annorlunda än vad det är att ta folk avstånd för du? Ja, det är ju så att det finns ett motstånd mot nya nyheter. Det har ju varit inget nytt i världshistorien. Bara en sån enkel sak som du vet det var en läkare lekelse kompo att man skulle tvätta händerna när man hjälpte med kvinnor att föda barn. Och det tycker man ju är en löjlig sak idag, men på den tiden var det så så väldigt revolutionerande så han blev ju inte tagit på sinnessjukhus där mannen. Ja, ni har ju fått många samtal som och. tyder på att ni bara nyttjade på ekonomiska grunder. Jo, men de samtalen får vi så gott som aldrig numera. Vi fick det i början, ja. men det är väldigt sällan vi får sådana samtal. Utan nu är man mer intresserad av filosofin, idéerna, programmen, vad det åstadkommer och såna saker. Mer mm. seriösa frågor alltså. Mm. Ja, verkligen. Mycket intressanta samtal har haft under våra natt tycker jag. Det har varit fantastiskt roligt. För I början var det mycket sådana här den typen som du säger det kunde vara nästan ett tiotal i rad ibland. Bara att utnyttja Och nu är det mycket, ja, nu är det mycket sällan sånt. När verkligen intresserat frågor och de har förstått det. Alltså där är ju någonting som är dramatiserat. Och sen då när på någon då, det är lotta och som där, är mm. det får sitter det va i den form? Ja, visst. Hallå. Ja, visst. <laughs> ja, eh, ni mår bra? Ja, absolut. Ja, skulle vi också vilja lägga in ett litet ord om just det här. Jag tror Att, att... Uh, ha nytta av den raden med. eller Ja, och just det här vi talade om lite grann om... Ja, man kanske är lite rädd för nya saker och annorlunda saker, va? Men eh, saker och ting är väl egentligen inte annorlunda förrän man har fått... Ja, förrän man inte vet någonting. Om man inte vet någonting om en sak, va? Då kan det verka väldigt skrämmande och annorlunda, kanske. Men... Eh... Jag har nog gjort själv den erfarenheten att om man bara kan ja, först kolla upp vad är det här egentligen va innan man dömer och sen kolla va e, finns det något bra med det här och då tycker jag du hos de flesta och ja absolut alla har ju någonting som som de kommer med va och ifall man inte bara söker efter felen hos föreningar och organisationer och så, så hittar man oftast väldigt mycket fina bitar Jag tycker att ni gör en jättebra insats va, men de gånger jag har ringt er har jag aldrig klagat på att ni inte tar upp invandringsproblemet va, för att i, i och med att det är någon som tar, upp, eh, tar in narkotika, men det är en sak för sig va. Men det är, det är i alla fall de gånger jag har ringt er ett par till gånger, Ja. så jag har jag tagit upp invandringsfrågan och det tycker jag att okej, okay, det är två olika saker. Ja, verkligen. Okej, okay, det ska vi ta upp nu. Och sen då kommer vi till Fredrik Pettersson, medborgarrättsrörelsen. Är han kvar? Ja, hej! Hej, hej! hej. Är jag för långt borta? Och mm. ser fram lite... Ja, okej! Har du med bättre nu? då? Ja, jag hör, nu... Ja, hallå! Hallå, ja, ja, jag är med! Mm. Ja, är det bra! Ja. Eh, nu ska vi höra här, det gäller medborg... Vi klagar alltid på att... Okej, okay, vi kan börja med... Hur på vilket sätt har ni ens nytta av den Och du, jag tror att den har betytt eh, rätt mycket för medborgarsrörelsen att komma ut med eh, sitt budskap i etien. Det är ju så att eh, med närvaro, närvaro så når man ju, vi sa en siffra här alldeles nyss, så här, där det. tror att det var kanske, vad då 50-60 tusen människor som kanske lyssnar på det här, inte nu mitt i natten, men eh, på mor mor mor morgonprogram eller eftermiddagsprogram och... Eh, Det är inte ett än vanligt. Det är, det är kanske ännu mer än nu och lite Vega gjorde reklam i ja. sig. Och det är ju det är ju en rätt uh, fantastisk uh, sak då att man kan uh, komma ut med uh, uh, ett budskap till så många så många människor som lyssnar på oss. Ja, ska man skicka ut uh, trycksaker jag uh, själv varit i tryckeribranschen och grafiska branschen så att man är väldigt tacksam för om um, om um, uh, um den branschen kan fortsätta att blomstra och, och skicka och uh, uh, och eh, sprida in, sprida information genom det tryckta ordet men eh, det är klart att det är idag ett, ett, ett långsamt och rätt dyrbart eh, medium för att komma ut till eh, medlemmar och eh, föreningsportet ligger vad det på M50 någonting i den stilen som, och eh, ska man då skicka ut några tusen försändelser no några gånger om året så blir det snart stora pengar och eh, genom närradion så når man då väldigt många människor Ja precis Och kan, komma, kan man då komma i kontakt med dem direkt som man sitter och pratar Var sitter du någonstans i Storstockholm och ringer? Jag sitter ut i Bromma ute I Bromma, ja Ja. Jag sitter vi i söderförort och Bromma och pratar över varandra så här genom, genom luften Det är ju ett fantastiskt att, att det då kanske är ja, några tusentals människor som lyssnar på oss om det var någonting vettigt att säga, vilket vi förhoppningsvis kan ha. Jag tror inte Palmi gillar det nog vidare, men okej, okay, det är en annan sak. du, eh, ja, vi får väl eh, hoppas att alla politiker kan stå ut med oss här. <laughs> okej, okay, då vill jag bara... Och du nämnde yttrandefriheten... Eh, det här, Just det, och... det var det jag komma ja, in på nämligen. Du, du, det man har, lägger ju en ny proposition i riksdagen här nu. Eh. Man håller på behandla den och begär till en remiss, remissyttrande från olika organisationer, även medborgsrörelsen kommer att komma att göra ett, ett remissyttrande om den och det är ju då en en, en en ny lag som om yttrandefriheten som kommer att komma, som väl då ska reglera inte bara det tryckta ordet alltså genom tryckfrihetsförordningen, utan även nu fastlägga regler för radio och tv på ett, och förmodligen även då radio på ett något annorlunda sätt än vad det är idag och vi får hoppas att det inte ska in, innebära inskränkningar av yttranderätten utan snarare en förhoppningsvis en utvidgning av den. Mm. Ja, det stod i Aftonbladet idag att det ska bli lättare med det här nya systemet att avlysna telefoner, okej okay, det är en sak. men att det ville ta upp, just den ville ta upp det här hur medborgarrättsrörelsen medborgar ja. ser på det här med ähm, Amnesys taktik att arbeta de arbetar ju hela tiden med styrelser som politiska flyktingar i Argentina, Chile och överallt. Men däremot tänker men inte på de här politiska flyktingar som har blivit fängslade i närradio <trycklan> typ Rolf Pettersson och eh, Pellegrino under de här. <trycklan> de har ju fått eh, två respektive fyra månaders fängelse och eh, jag tycker Medbarnhetsrörelsen borde väl göra någonting Och svenskar poliska flyktingar i första hand Innan de jobbar för eh, kineser och eh, Kinesiska poliska flyktingar Eller fångar då Och argentiner, bolivianer, och urgarianer och så vidare va Det borde man göra va Hur ser ni på medbarnhetsrörelsen om det? Ja, hör du, just de här fallen du nämnde, de känner jag personligen inte till jag vet inte. Det är allmänt känt att Robert Pettersson haft ett program som heter Öster Forum i ja, den här radion just det här programmet som vi firar nu Ja, och du, jag känner inte till var, var exakt varför han då jo, han blev fick dömd ett, då. Han fick två månads fängelse efter för att han sa att det var en kvinna en svensk ja. kvinna som hade gjort en, en ja. afrikan med bord med förutom narkotika då står jävla nigger ja. som det fick han mm. två två månader fängelse för fängelse för det sitter han det får, för det får, det får man det får man det får man alltså inte säga för det kan vara då hets hett smult folk kloppas något av det kan man alltså få fängelse för i Sverige då men det mm. kämpar inte ämnet till för <coughs> det är alltså det är ut, ut det är alltså en typ av yttrandefrihet tycker jag ja, nej, det finns väl rättsövergrepp i Sverige som som sker naturligtvis mot människor som Titta nu, de här ungdomarna som håller på att få terroriserat utav Alp nu. Nu ska vi in, stänga av tunnelbanan där. Och sen har vi en massa militärer här som går nu inte ut genom nu. Så varför ställer de inte militärerna och får bort de där ungdomarna istället? Ja, nu sätta in militärer. Jag tror det skulle räcka om man satt in polisen. Vi har ju nog någon... ja, inte det är polisens eh, order att den gottundet varnar om de fortsätter terrorisera. Mm. Ja, det, det verkar, det, inte, det verkar, det verkar inte vara den värde lämplig, lämplig metod. Man vill väl hoppas att polisen ska kunna åkja och de sociala myndigheterna och eh, varför inte ungdomarnas föräldrar kanske och, och, och vänner att man kan liksom försöka tala om till detta att de slutar åka eller precis. Ja. Ja, men vad vad tycker ni om det här med eh, för du eh, jag är ämne det har fängelsestraffen 2 månader och fyra månader har eh, nära de har skapat alltså och sen glis tror då fyra år så finns det en annan dansk konfirmeterin man som väntar i fängelse också på kanske fem eller sex månader för uttalande har inte gjort en tant då jag hade skadat på honom Ja men du Stefan det ryktas ju till dig också att vi har ju de här lagarna och men det vet ju dem om också vad det tycker jag måste rättas efter det i och för sig va Så jag menar, är man dum så är man dum, då får man på nöten va? Ja men dum, på vilket sätt man dum? Ja men det säger jag ju då för själv. Och men mm. vi har ju naturligtvis det här med närradio överhuvudtaget, massmedia, även om det går ut med i pressen, med meddelanden som då kan vara hets mot folkgrupp eller sådana saker, då får man ju vara medveten om att då kan man naturligtvis också få ett straff för då om man yttrar sig på ett sådant sätt, precis som att om man skulle Uh, sprida lögner eller förtal så kan man ju naturligtvis stämt för r-kränkning och sådana saker. Det var saker. ingen lögn, det var ju en sanning som ja, till och med berättade i tv. Mm. Stefan, för att återgå till det till dig frågan, mm. att ja. du har för betydelse för oss det är ju Lotta som snackar för narkonom. Jaha, ja, ja. Så skulle jag vilja lägga in en liten kort grej vad det har för betydelse, jag kan säga så för oss på narkonom tror jag att det har jävligt stor betydelse för att Den kategorin av människor som vi vänder oss till, de är väldigt ofta vakna på natten och därför är det en bra grej för oss att få kontakt med dem. De vet att vi finns, de vet att de kan vända sig till oss om de har problem. Mm. Så nu har jag fått sagt det i alla fall. Ja det är bra. Det, där skulle jag vilja lägga in också, att ifall det finns några som har något problem med droger eller som uttaget har frågor om droger och så, så ring gärna hit och fråga det också. Det är en... Ja, eller också kan jag ringa till Mark och någon på telefonen. Och det är bra att det är upp alltså, det är jättefint. Eller också kan ni ringa till Narkonom på telefonen 710 50 56. Mm. Där finns det folk precis dygnet runt, det är bara att ringa jämt. Och mm. och sen, sen tilläcker jag här också att uh, de som vill åka ut till Narkonom måste ha den här viljan själv lägga av. Och har du den viljan just nu så åker du bara dit ut på rådbackarvägen 1. Mm. Så om du kommer in i inflypande där på alla fyra hör jag på att så är du välkommen i alla fall. Okej, jag ska bara ta en sista fråga till medborgarhetsrörelsen. Samarbetar ni med International MISD? Hör, hör du, eh, om medborgarhetsrörelsen gör det, det vet jag ärligt talat inte. Jag är själv relativt ny, men jag är själv, jag är själv med i MISD International sedan några år tillbaka. inte varit eh, speciellt aktiv där, men... Jag har försökt intressera dem för att ta upp faktiskt även, ska vi säga, säkerhetsfrågor i Sverige. Men Amnesty's policy, eller just politik, det är ju då att man arbetar i andra länder, därför att i vissa länder i världen så är det naturligtvis... Är det praxis det, att uh, arbeta i andra länder? Är ja, det att arbeta i sitt eget land? Ja, det, det, är det, det, det, det, är en, det är väl en praxis internationellt. Det står väl inte direkt i stadgarna, men uh, det är ju så naturligtvis att i vissa länder, både i... Uh, eftersto västo syd så kan det naturligtvis vara rent utav farligt eller mycket obehagligt att ta upp sådana frågor internt i det, i det egna landet så därför har man ju råd ägnat sig åt det här att man att man tar upp problem som ligger utanför sitt, sitt eget land och man då skriver brev till respektive länders regeringar eller myndigheter för att få Eh, fångar eller eh, fria eller få människor som är utsatta för förtryck att man ska liksom sluta med det förtrycket för det är ju att kunna hjälpa glidstrupp då. Så han är ju det... Ja, det, det beror ju på att hur var man var man var man anser att han att han är att han är utsatt för det vill ju. Han skulle vara jag... en uh, renare den här uh, ja, du det blir en demokratens renare. Du är eh... gattus gattus smitare så då men Reiner har det alltid bara vår sympos, fortfarande som listrux fyrarstängelse. Ja. Men det beror på att uh, Reiner var socialdemokrat och uh, listrux från framtiden ja. Gud, de, de, de det är väl de brott, ja, det är ju alltför politiskt bråv och det på det nu. Men du det, det, men, emot. Så vi, vet så så jag är. vet så, så vet jag vet har vi, har vi har vi listrux vi brutit mot danska lagarna så ja, då har Reiner också gjort. Ja, han har väl inte brutit mot några lagar, vad ja, moraliska man... lagar åtminstone. Jo, moraliska lagar, du, men... Det det är samma sak Ja, det moral moral och moral och juridik är ju tyvärr skulle jag säga inte riktigt samma sak. Alltså det vi kan ja. önska att det, att det var att det var närmare att moralen och juridiken mm. låg närmare varandra mm. än vad de gör men de, det är ty, tyvärr är det ganska stor skillnad på det i dagens läge. Det kan riskleda för att vi kanske inte närma där två begreppen varandra. Mm. Ja, att vi kommer Ja, det har jag, jag ha redan på. Ja, ah, okej, okay, jag vet det, men jag ja. den jag vill lära på dig om eh mer på tror sen samarbeta med ämnet international. Vad mm. du maybe att det gör man det väl inte officiellt men att enskilda medlemmar inom medborgarrörelsen och inom ämnet styr, jobbar med men det finns inget samråd mellan organisationerna utom att man kan säga att det, det finns det, i, i, inte nu i alla fall. Nej, ja, nej. vet Okej, okay, klart slut. Tack så ja, mycket. Tack, ha. Hej. tack hej. Ha allihop. Hej. Hej hej. Det var Stefan det, <skratt> nu ska jag göra så att jag ska försöka och eh, låsa en linje här, vi har ett telefonsamtal, jag vill ta det först och vända rätt länge Sen ska vi ta spelat i musik och sen ska vi diskutera det här efter det Här tänk mig Hallå Jan Hallå Ja Ja, ja hej Stig hej. hej Stig Jag har väl varit med någon gång på olika program Du som kallas för, ja Ja det var gammalt Ja det är gammalt men och, ja. eh, Därför skulle jag gärna vilja ringa nu i natt Och utrycka min uppskattning Till de regeringar som har ställt upp För att celebrera det här femårsjubileet För att eh, nej, det är väl inte en normal Kombination annars För och man saknar är det lite ängslig för Det att det ska finnas Någon gemensam nämnare Något eh, ämne Som kan tas upp Som kan omfatta alla föreningar så att det kan bli en allsidig eh, diskussion så att säga och det kan det ju knappast bli Ja du Stiga tänker ju göra så här om jag får råd då, att får jag möjlighet ska vi göra sådana här samsändningar oftare och försöka få med de här andra som har vägat, var du med från början? Jag, eh, jag var med, nej det var jag inte med, jag var med på en samsändning mellan Scientologikyrkan och Kristnarrörelsen, den hade jag stor glädje av ja. för jag körde ihop då Scientologikyrkan och Agit för att reda ut besvärliga frågor det tycker jag är väldigt roligt Jag tänkte tala om i all här så att jag talade om här vilka jag hade varit kontakt med och varför de inte ville vara med Men det Ja, lite... man saknar ju nya dimensioner och man saknar ju kramer och man saknar ju öppet forum till exempel Ja Och de borde ju på ha ställt upp Den här Kjellander skulle komma, sa du Han sa det att han skulle försöka Mm. Och nu klockan fem 5:30 har han tagit kommit än Jag ska inte hålla på så länge men jag hörde mm. att jag skulle tala med någon som när Roger kom och se en Björn Lindberg Eller vad häst. Nej han är inte här. Vad inte jag gjorde på dagen idag säger du. Ja just det men du hade talat med någon och det samförlö gick ut. Ja. Och eh, då körde de om fördelningen av programmen. Jag jag förde bok här en vecka, närmare i juli den 21 juni. Då säljdes ändå för 149 timmar Och då var det 57,7% 57, det religiösa program Och samtliga andra program var 42,3% Ja Vi ser ju en hel del om De kyrkliga programmens dominans Det har ju blivit så så att det finns ju en del personer som brukar lyssna på den här radion då och då De säger att nej vi lyssnar så ofta nu mer då. Varför den det när musiken är borta och sen är det bara halleluja radio säger de. Ja, och mm. jag tycker att okej, okay, religion är alla radio får ju ska jag ha sin besvärdel också så att säga va. Nej, jag gör inte någon diskrimination på Nej, något sätt, Nej, jag jag är bara pratar om att de får till mera pengar. Inte jag heller men alltså de har råd till det här sändningar utökas sina sändnings tillfällen. Och är det någon ledig tid så nog kommer det en religiös grej att ta, ta den tiden. Ja, sen var det någon som talade om att det förekommer inga politiska sändningar. Och det är väl en sanning med en modifikation för att eh, Moderaterna sänder regelbundet. Och de sänder ju till och med andra landryd också. Hallå? Ja, men det var ju lyssnare som sa det, någonting om det. Men det har inte vi här. Det vet vi ju att det finns politiska sändningar. Ja, jag vet inte vem det var som sa ja, det var en lyssnare som pratade om det Ja, så var det det, ja, ja men det har du rätt i, att vi ser sänder men, politiska partier Ja, men däremot saknar man ju då en eh, A-parti alltså Socialdemokraterna för att om det är några socialdemokrater som har något att till om, så är det här en utmaning tycker jag, att de ska gå ut med sina sändningar med telefonväxteri så folk kan få ställa frågor även till de regeringspartier Ja, men Stig, det ligger till så här Att samtliga eh, partier sände utan VPK Och socialdemokraterna sände under signativen ra, Radio A Ja, men de har ju spärret och där kan man inte komma ut Nej ja, men framför det till dem Ja, framför det, det, det kan östområdet. jag inte göra men det gör jag på det här sättet kanske Ja, vill, de någon, lyssnar säkert, ja Någon, någon. socialdemokrater som smidlyssnar Så men, ja, det var det du säger Det var det alltså Och eh, sen... Eh, En, nu, jag, har du din radio på? Ah, har jag min radio på? Ja, jag frågar. Ja, det har jag. Men jag kopplar över till andra högtalaren nu så ja. då, då hörs jag inte. Eh, det här är en grej som man tycker är kul. Jag såg i en litet bok jag tittade i här. Och jag tänkte göra så här. Det är tur att vi inte är här i Sverige. För de har ju de sju dödssynderna. Och så tänker jag så här, är det så att man syndar mot någon av dem? Och då kommer jag att och, och tänka här, om man nu inte syndar mot högmod och givighet så syndas det väl väldigt mycket mot eh, otukt och havund, mot frosseri och brede och likgiltighet. Nu drar vägarband på smilband här själv, att vi har ju en katolik med här i studion också. Vem är det? mm Ja, hon, hon står med handen och liksom uttrycka sig. Tack så, är det. Ja men det gick, budskapet gick hem i alla fall. Ja. Och, eh, nu menar inte jag nog att jag säger något negativt om katalytismen. Utan jag tänkte bara det, vad stenhodan måste vara, Var svårt det är för människor att inte fynda hos någon av dessa grejer och trots det charmen så av en sjufvinnare som var i meningsfatt. Så ser ganska allmänt och vem känner inte det Och likgiltigheten, speciellt den politiska likgiltigheten i det vi byggt. Så att eh, nog själv ser. Det där vill jag gärna komma in och sagt för jag sa det tidigare ikväll att vi som sitter här, vi har något gemensamt och det är det att vi är mycket medvetna om en massa problem som finns men vi har idéer om hur vi kan lösa de här problemen. Jag vet att Hare Krishna har det, jag vet att visagentologer har det, jag vet ja. att medborgare tar en bit ja, det och när någon ut... tar en alldeles speciell bit i det här sammanhanget Ja, det här slängde jag ut som en lite försök, en lite beta, så det kan vara någonting att diskutera jo. och eh, sen vill jag egentligen bara som sagt så uttrycka med min uppskattning att de, som är er där har ställts upp och eh, så vill jag tacka för samtal. Mm, det var fint att du ringde. Hej då. Tack så bra. Hej, Hej Hej. Ja, då ska vi göra så här tycker jag. I att, eh, vi tar lite musik. Jag ska se, man kan fixa en ena mikrofon där. Den verkar lite skrällig så gör det under musiken som går här. Så, och därför är båda telefonen nu blockerad så inget är att ringa hit förrän jag kommer tillbaka igen. Vi tar lite Musik. Mm.